Eneo wanaloishi wa Matumbi ni eneo la milima. Kwa lugha yao neno milima ni Itumbi au Itumbi. Hivyo basi, watu waliwaita hawa wanaishi milimani ama tumbi, yani wa milimani. Asili, asili ya wa Matumbi ni mchanganyiko wa makabila mbalimbali yelifika eneo hilo kwa sababu ya kukimbia vita. Wengi wao wametokea ungonini, yaani ni wangoni ambao kwa asili waliitwa NZalendo. Yaani wenyeji, wageni waliokuja baadaye kwa matembezi au biashara ndio waliwaita hawa wanaoishi milimani amatumbi. Shughuli za uzalishaji katika jamii wa matumbi hujishughulisha zaidi na kilimo kama shughuli yao kubwa ya kiuchumi. Katika kilimo hulima mazao ya aina mbalimbali kama vile mpunga ambao ndio chakula chao kikuu. Pamoja na hayo, wa matumbi hulima mahindi kama mihogo na matunda ya aina mbalimbali. Pia hulima mazao ya biashara kama vile ufuta, nazi, baazi na michungwa. Shuhuli ya kilimo hutegemea sana mvua za masika na vuli na ufanyika kwa kutegemea teknolojia duni sana ya jembe la mkono. Kipindi cha kilimo wa matumbi kushirikiana kwa pamoja kulima mashamba yao. Mtu anataka kulimiwa shamba lake, huandaa chakula na pombe ya mtama kama kiburudisho kwa watu waliokuja kujumuika kwa pamoja katika kulima shamba. Vilevile vile, hujishuhulisha na ufugaji wa kuku wa kienyeji na ufugaji wa mbuzi. Kuku ni ndege inayependwa sana kufugwa kwenye familia za kimatumbi na huheshimiwa maana hutumika kama mahali pale ambapo mwanaume wa kimatumbi anataka kuoa. Vilevile hutumika kama kitoweo kwenye sherehe mbalimbali kama vile harusi, unyago na jando. mila na desturi za wamatumbi utamaduni wa wamatumbi ni moja ya tamaduni zilizowezesha au zilizochangia kuwepo kwa taifa la Tanzania utamaduni wa matumbi nitakuelezea kama ifuatavyo ndoa kwa matumbi mwanaume anayetaka kuoa huenda kwa wazazi wa msichana yeye pamoja na mshinga wake niya yao kwa wazazi wa msichana. Wazazi wa msichana wakikubali kwa kutambua muhimu wa familia kama kuongeza uzao, watakaa kifamilia kisha kumtuma mshenga kuwataka upande wa kiume kupanga siku ya kwenda kupiga hodi kwa mwanamke. Siku hiyo mwanaume ndipo wanajua rasmi kwamba amempata binti au Siku hiyo upande wa kike wataandaa chakula maalum kwa wageni. Upande wa mwanaume anayetaka kuoa ataleta kukujike na mchele kama alama ya shukrani kwa kukubaliwa. Siku ya harusi ikifika, wa matumbi huita lichengele. Siku hii upande wa mwanamke na mwanaume huandaa mali na mahitaji kwa maharusi kwa ajili ya kuanzia maisha na uzitoa kama zawadi. Pande zote mbili hutoa vitu mbalimbali na kuweka pamoja vikiwa vimechanganywa. Tendo hili la kuweka pamoja au kuchanganya huitwa nyangabano, yaani mchanganyiko. Baada ya sherehe za harusi upande wa kiume huondoka na mke wao. Kwa upande wa matumbi huwa ni makubaliano ya pande zote mbili. Hutolewa mali kama vile chakula, mifugo, kuku au pesa na hivyo huletwa siku ya lichenge. Yani, harusi. Uzao, mtoto wa kwanza akizaliwa upande wa kiume, wanatoa zawadi kwa upande wa kike. Tendo hili huitwa lalo. Pia kitovu cha mtoto mchanga ni kitu muhimu sana kwa wamatumbi, kwani watoto wote wanozaliwa vitovu vyao hufichwa au kuchimbiwa ardhini Wamatumbi huamini kuwa wachawi hutumia vitovu kwa kulogea au wakipata kitovu huweza kumuua mtoto. Majina, licha ya majina ya ukoo ambayo hurithiwa na ukoo mzima wa matumbi hasa wanaume, wana desturi ya kujipa majina mengine yenye sababu na maana fulani. Majina haya huwa na utani yenye lengo la kufurahisha jamii au kujitapa na kujionyesha yeye ni nani katika jamii. Mfano majina hayo ni kama Kibaga, Kimatumbi, Bage na maana ya kwamba kupiga. Kibaga yana pigika au mwenye nguvu. Ngemba, maana yake asiye na chakula au wali. Chakula kikuu cha Matumbi ni wali. Hivyo kutokuwa na mpunga nyumbani kwa mwanaume wa Kimatumbi ni jambo lisilokubalika. Inyunge maana yake anaitafuna uchawi yaani asieregeka liboi maana yake anayetoweka kwa wepesi inapotokea vurugu au fujo huie maana yake ni mwanamume mwenye sura mbaya au umbile baya lakini hakosi mchumba na mengine mengi ambayo yana maana tofauti masuala ya imani wa matumbi walio wengi wanaamini Mungu kwa sasa wa matumbi wanaamini dini mbalimbali hasa hasa wengi wao ni waumini wa dini za Kiislamu na Kikristo lakini wapo wengine hadi sasa wanaamini kwenye imani za kitamaduni ambayo imejikita zaidi kwenye ibada za matambiko pia wa matumbi huamini mambo ya kishurukina kama vile uchawi kwenye masuala ya vifo matumbi huamini kuwa mtu mwema akifa au ameaga dunia huenda peponi au juu mbinguni na mtu muovu huenda kumbembetu, yani mahali kubaya, kusivofaa kuishi au motoni. Utawala wa kijadi, mkuu wa eneo fulani huitwa liwali. Huyu alikuwa na eneo kubwa alilomiliki binafsi. Chini yake alikuwa anaitwa jumbe, yani makamu wake. Ko kama za Kinabungara, zilivuma sana kwa sifa ya uliwali huko Ngumbi kabla ya uhuru. Baada ya Tanganyika kupata uhuru, tawala za kifamilia zikafutwa na baadaye kufuatia tawala za kiserikali zilizopo kwa mujibu wa katiba hadi hivi sasa. Elimu, katika sekta ya elimu licha ya unyago na jando, kutumika kama elimu ya msingi. Pia kulikuwa na mikutano iliongelea mambo mbalimbali kuhusu jamii ya wamatumbi. Mikutano hii ilijumuisha wake kwa waume chakula chakula chao kikuni pamoja na ugali wa mahindi mtama, mihogo na matunda ya aina mbalimbali lakini mboga yao kuu ni mbazi ngoma za asili wa matumbi wana nyimbo mbalimbali za asili kabila lao za aina mbalimbali kama vile linguchu sindimba na madogoli ambazo huchezwa kwenye matukio tofauti tofauti kama vile harusi unyago na jando kipindi cha mavuno siku kuu na kadhalika mara nyingi ngoma za wamatumbi huanza kuchezwa jioni hadi usiku wa manane na hii ni historia ya kabila la wamatumbi historia hii imetoka kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli